Правата мисъл. След изпълнение на паневритмията се върнахме в салона и подхванахме разговор с учителя за правата мисъл. И материята и силата са мисъл. Всичко друго е реално, но е относителна реалност. А истинската реалност е мисълта. Да се примири някой човек с някого, това значи, че има права мисъл. Почни да мислиш право и ще станеш красив, силен и паметта ти ще се подобри. Имаш някаква болка. Почни да мислиш право и тя наполовина ще се намали. После на една четверти, най-после ще изчезне. Да повярваш в Бога, това значи да мислиш право. Бог е баща ти който е създал целия свят. Мисли за името на баща си. Ти сядаш на някой камък на сянка под дърветата и казваш, че са глупави. Мисли за тях. Като почнеш да мислиш за тях, ще видиш, че те не са глупави. Камъкът също мисли. Нали, като носиш един диамант, няма да боледуваш. Простите камъни са по-невежи, а скъпоценните камъни мислят само, че не както хората. Като дойде скръпта, зарадвай се, че чрез нея идваш до правата мисъл. Всяка радост е плод на една права мисъл. Що е права мисъл? Права мисъл е Божествената мисъл. Права мисъл е да мислиш както Бог мисли. Ще възприемеш любовта на Бога. И най-малкото добро чувство, което се роди в теб, е от божествения свят. То показва, че имаш права мисъл. Еднакво трябва да обичаш и тези, които ти причиняват скръп, и тези, които ти причиняват радост. Любовта към Бога и любовта към ближния е цяла наука в окултната школа. За да се реализира твоята мисъл, ти трябва да обичаш ближния. И с това да му помогнеш да мисли както Бог мисли. Коя мисъл е права? Всяка мисъл, която произвежда любов, е права мисъл. И всяка любов, която произвежда мисъл, е права любов. Ако мислиш, Скръпта ти ще се превърне в радост. Ако престанеш да мислиш, твоята радост ще се превърне в скръп. Щом престанеш да мислиш за бога, то веднага скръпта ще дойде. Това, което приемаме от бога, той е неговата мисъл. Аз трябва да имам желание Божията мисъл да се реализира в мен като любов. Да схвана Божията мисъл като любов. Това е реализираната мисъл на Бога. Праведността е на степени. Да се не смущавате от външните неща. Това става чрез правата мисъл. Докато човек се смущава от външните неща, той не познава нищо. Когато мисълта ви стане по-силна от мисълта на вълка, той не може да ви направи нищо. Иначе ще ви застане на пътя. При страданията има духове, чието мисли са по-силни от твоите и те мачкат. Ако имаш права мисъл, те не могат да ти направят нищо. Трябва положително знание. Как може да стане по-силна мисълта? Чрез любовта. Когато аз говоря за работа, най-първо разбирам да мислиш. Да мислиш, това е работа. Втората работа е да чувстваш. Третата работа е да постъпваш. Но най-първата работа е да мислиш като отиде в Ада праведен човек, с неговата права мисъл, адът ще стане рай. И като си замине, раят ще стане ад. Правата мисъл е рай. Правата мисъл създава най-красивите форми. По-красива форма от правата мисъл няма. Да кажем, че си обесърчен. И въздишеш за нещо. Това е непостижимо. И те нататък. Но щом дойде при теб правата мисъл, то вече е постижимо. С правата мисъл можеш да направиш много работи. Щом имаш права мисъл, ще се подмладиш. Силата ни седи в нашата права мисъл. Кучето не може да те охапе, ако ти мислиш. И е паш да дойде. Не може да те обере, ако ти мислиш. Той и да ти вземе парите, ще ги върне. Той и да иска да вземе, не може. Ако ти мислиш, защото го е страх. Това е като да имаш електрически ток в мрежата. Да кажем, че нощно време си в гората. Ще мислиш и никой няма да те нападне. Едно куче ви следва. Не се обръща назад. Но само мисли. И то ще стои надалеч. Оплашиш ли се, ще те нападне. Що му говориш, ще те познае, че те е страх и ще те нападне. Същото е за неприятеля. Неразположен си, значи не мислиш. Правата мисъл има практическо приложение. Тя разрешава противоречията. Страдаш, защото не мислиш. Има нещо анормално в света, защото хората не мислят. Вълкът, като изеде овцата, не мисли. Защото не знае, че като изеде агнето, господарят ще му тегли куршума. Най-главното нещо е мисълта. Ти седиш и мислиш, че твоите работи са уредени и ти е приятно. Почнеш да мислиш, че работите ти не са уредени и веднага клюмнеш. Тогава почни да мислиш. Един човек, който осъдили на смъртно наказание си казал, че не могат да го обесят по никой начин. Смятал, че ще се скъсат всички въжета. И наистина въжетата се накъсали. И Христос казва, всичко, каквото поискате, ще ви бъде. И ако не получите, значи зле просите. А зле просите, когато не мислите право. Като мислите право, тогава ще станат нещата. А пък, като не мислим право и искаме неща, които не са прави, тогава няма да станат. Всичко, каквото намисли Бог, ще стане. И ти, каквото си намислил, ще стане, ако имаш права мисъл. Човек често се връща в животинско състояние и някой път прави неща без мисъл. Като не мисли е животно, а като мисли е човек. Животното прилича на сал, който водата носи все надолу, а човек е параход, който отива нагоре и надолу, не го влече водата, на върви където иска. Като престанете да мислите, идват всички нещастия върху вас. Когато човек направи една погрешка, той не мисли. Тези, които имат силна и добра мисъл, във всичко управляват. Тяхната мисъл е по-силна от мисълта на другите. Когато някой човек дойде при теб наежен, ако ти имаш силна, права и добра мисъл, той ще се оттегли. Тогава клетките в него ще се присъединят към твоята права и добра мисъл и изменят намерението му спрямо теб. Понеже клетките му долавят твоята права мисъл и му казват той е добър човек, няма какво да го нападаш. Отнеси се добре с него. Към един светия се хвърлил един резерен тигър. Но светията е имал права и добра мисъл. Само го погледнал и тигърът легнал да му лиже краката. Когато светията със своята права и добра мисъл изпратил божествен живот към тигъра, клетките му се зарадвали и го окрутили. Човек, като почне да мисли право, ще се освободи. В правото мислене е спасението на света. Ако мисълта ти се движи с голяма скорост, кой може да те ограничи? Каквито и прегради да има тя, ще ги прескочи. Някой път човек не вярва в това, което мисли. И с това се спъва. Щом повярваш, ще се яви възможност. Ти си се отчаял и мислиш, че животът е безсмислен. И щом повярваш, че животът има смисъл, ще се измени твоето неразположение. Твоята мисъл ще се реализира, ако е скъпоценен камък. Един човек се качвал на параход за далечно плаване. Всички други имали спръщачи, а той нямал и си казал. Няма ли брат в Господа Исуса Христа, който да ме поздрави? И като казал така, намерил се някой. Вие трябва да мислите, за да става вливане във вас. Да мислите, това значи да се втича нещо във вас. Един плод. Най-първо е стипчив и горчив. После светлината и разумните същества идват. Плодът става кисел и накрая. Сладък и добър за ядене. Също така, всяка мисъл, като дойде в умъти, Изведнъж не можеш да я употребиш. Ще я оставиш да я грее божествената любов, докато озрее. Ако иска човек да развива ума си, трябва да се занимава с математика. Ако подхвърлите птица във въздуха, тя не пада. А когато хвърлите камък, той пада. Един човек, който мисли, не пада. А който не мисли, пада. Нищите желания връзват хората за земята, а мисълта ги вдига нагоре. Вие сте ударени. Ще развивате вашия ум. До сега сте обръщали внимание на вашите чувства, сега ще обърнете внимание на вашия ум. Като дойдете до ума, ще почнат да падат човешките вярвания. Когато излезе вятър, комарите се скриват. Те никак не могат да стоят на съпротивлението. Като дух не вятър. Това съответства на мисълта. Когато човек мисли, всички комари от вятъра ще изчезнат. Комарите са лошите мисли, чувства и желания. За да влезе човек в опитната страна, той трябва да мисли по съвсем друг начин. Причината на твоите нещастия е, че не разбираш като станеш малко жесток. Бутни горе центъра на милосърдието и ще омекнеш веднага. А ако искаш още по-възвишено състояние, бутни най-високото място на главата. Бог трябва да бъде за нас като слънце. Някой ден слънцето може да не го виждаме. Има облаци, но нали през облаците минава неговата светлина и топлина? Аз чувствам, че Слънцето е някъде и приемам неговата светлина и топлина и знае, че един ден ще го видя. Облаците ще изчезнат, но Слънцето няма да изчезне. Аз мога да имам мъчноти, но те ще се махнат. Но реалността, Бог, ще си стои всякога. Ние мислим, че Бог ни е забравил. Не. Ние сме забравили Бога. Едно дете, което знае името на баща си и майка си, не се изгубва. Питат го и то ги намира. А дете, което не знае имената им, се загубва, защото като го питат, не може да каже.